Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul G005 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste programe sunt constituite dintr un mănânc de cugeteri și meditații, opera preotului Niculiță, asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecții a de minute lungime fiecare au ajuns să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi, G005, se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 8 al epistolei lui Pavel către Galateni, capitolul 1, numai înainte de episodul următor din cartea Cristinei Roi Adevărata fericire. Serialul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu... Scena care ne-o prezenta pe soția lui Danish Așteptându-și soțul într-o duminică În care întârziase mai mult decât oricând O îngrijorare mare o cuprinse La gândul că va veni foarte înfuriat Dar după câteva momente de cugetare adâncă Asupra cuvântului lui Dumnezeu Prin harul Domnului a căpătat o pace și o liniște De care va avea mare nevoie Așa cum vom vedea în episodul care urmează În timp ce privea spre cerul înstelat și cugeta la locul pe care Domnul i s-a dus să îl pregătească, ea nu auzi niște pași apăsați ai cuiva care mergea clătinându-se și fu trezită din bisare atunci când cineva de lângă ea îi zise, ce faci acolo? Se uită în sus și se sperie foarte tare. Acolo stătea Danish, dragul ei Daniș, dar vai în ce hal arăta. I se strânse inima așa de tare încât fu cât pe ce să scoată un țipă de durere. El arăta îngrozitor, ca orice om beat, cu hainele deschiate de înfierbântare, cu ochii injectați și cu obraji înroșiți și buhăiți. Ce faci tu acolo?" și urmă o înjurătură urâtă la adresa ei și o zgâlții de umeri. Pe unde ai umblat din nou, hai hui?" Nu striga așa, Daniș," zise ea blând, îl trezești pe Iosco. Te așteptăm aici de multă vreme. Bietul de el, după ce a te-a tot strigat, a adormit." Blândețea ei, în mod vizibil, nu-și rată efectul. El îi zise să se scoale în picioare și când ea plecă înaintea lui spre casă, el o urmă fără să scoată un cuvânt. Dar când trecură pe lângă ușa bucătăriei cacei, aceasta se deschise și în prag apărut cața pe jumătate dezbrăcată cu o lumânare în mână. Când văzu că Iudca își aducea soțul casă și că Daniș era beat, ochii îi de bucurie răutăcioasă. Na, Danișco, deja o aduci acasă? A sfințit iarăși pe undeva ziua de duminică? A putut ea foarte bine să umple, hai hui, căci ai lipsit toată ziua de acasă." Tânăra femeie, palidă, nu rosti niciun cuvânt în apărarea ei. Intră în casă și aprinse lumina. Pe masă era pregătită mâncarea de cină. I-a puse copilul în pat. Hai la masă," zise ea prietenos. Danish, își a zvârli haina și pălăria pe dușumea, se arucă pe bancă de trosni și sprijini capul greu cu ambele mâini. În cameră domnea o tăcere care nu prevestea nimic bun. De ce nu vii la cină?" îndrăznit tânăra femeie să o întrerupă. Taci, sunt sătul!" strigă el aspru. sărin picioare și se oprin în fața ei cu pumnii strângi. Unde ai fost toată ziua?" Nicăieri Daniș, răspunse i și cu fermitate. Pentru că n-ai venit la masa de prânz, nu m-am dus, la Laian, pentru că te așteptam. Dacă nu mă crezi, întreabă pe micuța Betca, care a stat cu mine toată după amiază. Dar tu unde-ai fost, Daniș, că vii așa de târziu? Din privirea și din vocea tinerei femei, răzbătea reproșul trist al dragostei. Aceste vorbe îl iritară așa cum se întâmplă totdeauna când cineva vrea să-l acuze pe altul de o vină pe care o are el însuși. Ce, vrei să mă supui la un examen?" strigă el furios. Dacă mi-o trebuiești viața în halul ăsta, mă bucur că pot să-mi găsesc mângâierea în altă parte." Danish, acolo nu este nicio mângâiere. Mâine o să te doară capul. Dacă nu vrei să mănânci nimic, atunci culcă te pentru o clipă, părucă-și dădea seama și vrea să asculte, dar băuse prea mult și aproape se sufoca de fierbântare. Fiecare picătură de sânge ardea în el ca focul. Văzut ce liniștită era soția lui și cum îi pregătea patul, îl supăra faptul că era așa de bună, de umilă, că cel avea chef de ceartă. Își scoase deja cizmele înalte și începuse să se dezbrace dar fu cuprins deodată de o furie, o furie îngrozitoare, tot sângele îi se urcă la cap, deoarece nu putea să desfacă un șnur, scrâșnea din din și înjura cumplit. Tânăra femeie tremura, dar când observă ce el supără, alergă la el, în îngenunche și începu să desfacă nodul cu degetele ei fine. Dar cum șnurul se înnodase foarte tare, nu reuși imediat. El o împinse cu brutalitate și când ea pierzându-și echilibru căzut pe spate, Urmă o scenă în care un om, transformat într-un barbar, își revărsa întreaga mânie pe care o acumulase toată ziua asupra victimei sale fără apărare, căci legea îi ocrotește chiar și pe rău făcător și le asigură un tratament uman, dar ea nu apără pe soție de propriul ei bărbat când acesta se îmbată și apoi întrece în cruzime chiar și un tigru. O să te învăț, o să te iei după niște dumnezei străini și după o credință străină," strigă Daniș. O să te învăț, o să ne disprețuiești pe noi tot și să faci tu regul noi, să te ajute acum Iisus al tău dacă este totdeauna cu tine." În cele din urmă se sătură el însuși să-i mai de-a lovituri, apoi luă victima fără apărare, care nici nu-l mai ruga, nici nu-și mai întindea brațele albe spre el, o aruncă pe ușa afară ca pe o bucată de lemn fără valoare și închise ușa. Mai merse o vreme în coală și încoace ca un leu în cușcă, apoi se aruncă îmbrăcat pe pat și, curând sfărăitului, dădea de știre ca dormise. Dar afară, pe prag, zăcea tânăra soție, așa cum o aruncase el, până și nemișcată. Un bubuit înfundat anunța că era pe care să înceapă furtuna. Tunetul devenit din ce în ce mai amenințător, Răsuna aproape ca uruitul unor roți puternice și bubuitul unor nenumărate copite. Oare se adunau oștile cerești ca să răzbune toată nedreptatea pe care o fac cei puternici de pe pământ față de cei slabi, printre care și aceea care se întâmplase în casa tânărului rotar, casă care cu puțin timp înainte era o reședință a fericirii matrimoniale și părintești, Fulgerele brăzdau cerul și luminau și făptura gemuită. Picăturile mari anunțau o ploaie torențială și aceasta nu întârzie să vină. Când început să toarne, Imrich Lehotsky ieși în curte ca să facă o inspecție. Furtuna îl trezise și nu mai putea să doarmă. El merse de-a lungul casei și lovi cu piciorul în ceva moale, parcă era o coadă de câine. Dar un câine s-ar fi mișcat. El pipăia cel ceva și văzu că era o cosiță udă de femeie. Pipă ei mai departe până ajunse la cap, apoi fulgere de mai multe ori la rând și lumină un tablou neașteptat. Iudca! strigă el așa de tare încât a acoperit unetul. El își apucă cumnata cu brațele lui puternice și alergă cu ea prin curte până în atelierul lui Daniș, o puse pe o bancă și stătu consternat a plecat deasupra ei. De-abia respiră și este bătută măr cu cureaua sau cu ceva asemănător. Precis că Dani s-a întors beata acasă și a lovit-o. Dar să lovești în halul ăsta pe cineva până aproape a ucis-o? Picioarele lui imbrihi tremurau. Este groaznică beția asta, gândi el, și apoi început să șteargă fața murdare de noroi și însângerata acum natei. Acum nu mă mai mir de suzanca că n-a vrut astăzi să mă vadă. Dar nici este mult mai blând și mai bun ca mine. Când este treaz nu poate face rău nici măcar unui pui de găină și ține la Iudca. Și uite cum s-a purtat cu ea acum. Când o să afle Suzanca o să se teamă și mai mult ca să mă ia. Dar eu nu mai vreau să beau. Altfel devin o adevărată fiară sălbatică. Astăzi era cât pe ce ca și eu să dau năvală peste ea dacă nu m-ar fi lăsat să intru." Ah, dar se pare că se vișcă, începe să respire, acum a gemut biata de ea. Fără să vrea, să-i se umpură ochii de lacrimi. Tânăra femeie mai gemu odată și deschise ochii. Aceștia priviră o vreme în gol, apoi a părut să-și aducă aminte de ceva îngrozitor. Iudca, ce s-a întâmplat cu tine? se apleca cumnatul ei spre ea. Te-am găsit pe prag, pe jumătate moartă. S-a întors Daniș acasă băut și te-a lovit? De ce n-ai fugit imediat la mine? I-aș fi arătat eu lui!" Ea vrut să se ridice fără să scoată o vorbă, dar scoțând din nou un geamăt căzu la loc. Imrich, te rog, dă-mi puțină apă!" zise ea cu voce slabă. Și dacă e întine o bucățică din iubirea lui Dumnezeu, atunci vezi ce face Daniș. Era așa de beat încât nici nu știe de el." Să nu-i facă cumva vreun rău lui Iosco sau lui însuși. Și acolo pe cufăr sunt niște haine de ale mele. Te rog să mi le aduci. Ia uite aici, se gândea tânărul, în timp ce-i dă cu apă și ieși să îndeplinească dorința cumnatei sale. Tot de el are ea grijă. Ploaia se potorise, dar sufla acum un vânt puternic, iar de departe se auzea un bubuit amenințător de tunete. Imrich intră în camera fratelui său, îl văzu culcat îmbrăcat pe pat și văzu copilașul dormind pașnic în pătuțul lui. Cu înjurătură urâtă împotriva lui Daniș apucă hainele cumnatei sale și se grăbi să ajungă la ea. Ea se ridicase între timp în capul oaselor și-și aranjase puțin rochea ruptă și pătată de sânge. Se duse cu greu până la galeata cu apă pe care o pusese ea acolo pentru dimineață și spălă fața și mâinile. O, cum mai răcorea apa Rănile usturătoare. Ea nu plânse și nici nu se plânse, că era ca moartă în interiorul ei. Luă hainele pe care i le-a adus cumnatul, se uită la el ca și cum ar fi vrut să-i citească de pe față un răspuns. o doarme, zise el, iar Daniș doarme buștean. Vântul a deschis poarta cu forța, trebuie să o închid. După ce el plecă, ea și-a schimbat hainele și înfășură tristele amintiri ale dragostei și fidelității conjugale într-o bocceluță. Era foarte palidă. Imri se întoarse chiar în clipa când ea era la ușă. Îți mulțumesc foarte mult pentru binele pe care mi l-ai făcut." Și ea îi dă dumâna care ardea ca focul. El i-a strâns ușor. Apoi se uită în urma ei cum intra încet în casă îl înjură încă o dată pe Daniș și-și în gând să-i spună câteva vorbe fratelui său a doua zi. Beția! Ah, beția! Cu câțiva ani buni în urmă citeam un articol aici în Statele Unite care arăta că 40.000 de, de vieți pier anual din pricina beției la volan. Gândiți-vă și dumneavoastră, sunt patruzeci de mii de oameni de vieți, oameni, bărbați, tineri, copii și de care vor mai fi fiind, care și-au sfârșit alergarea pe pământ datorită unui om care a băut prea mult. Ce să zici de parteneri de căsătorie care au rămas fără soț, fără soție, copii care au rămas fără părinți și câte atâtea alte dureri de pe urma unui pahar de băutură în plus. Câți vor fi fiind astăzi, nu știu că n-am mai citit de mult o astfel de statistică, câți vor fi fiind care își ruinează viețile fără să fie înregistrați undeva din pricina păcatului băuturii. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc binecuvântează ascultarea acestor mesaje cu o cercetare serioasă asupra tuturor acelora care folosesc băuturi alcoolice. Doamne, arată-le cât de groaznic este păcatul acesta, cu tremură la gândul că vor trebui să plătească și pentru alte vieți în veșnicie și ajută-i pe toți să se predea Domnului Isus Hristos ca să fie eliberați și de băutură și de toate celelalte posesiuni ale celui rău fiind născuți din nou din Dumnezeu Tatăl și apoi să trăiască în felul acesta pentru slavata, pentru propășirea Evangheliei și binelui pe pământ și pentru aducerea cât mai multor suflete la tine. Amin! Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta, dați arul acesta, dați arul acesta, Doamne, tu știi ce e bine, sluși pe aici o fac pentru ce? Doamne, Doamne, harul eu, harul ți-l Este cu adevărat mult mai vrednic să trăiești pentru Dumnezeu care îți dă viață, sănătate și pace și toate bunurile de pe pământ, decât să trăiești pentru satana care îți dă băutură, amețindu-te și nenorocindu-ți viața ta, a familiei tale și a societății în care trăiești. Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și citim versetul 8 de la Galateni 1 care astfel glăsuiește. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie Anatema. Evanghelie deosebită Iată cuvinte care uimesc pe mulți oameni din vremea de azi. În ce privește credința, ochii noștri sunt atât de obișnuiți cu culorile întânecoase și fără viață, încât cu multă greutate pot suferi culori mai limpezi sau mai tari. Adevărul Evangheliei se primesc, dar se primesc mult mai ușurate. Se primesc părerile și se înlătură convingerile. Nu tot așa era Sfântul Apostol Pavel care niciodată nu și-ar fi putut îndeplini chemarea lui minunată dacă ar fi crezut cum cred cei de azi. Felul lui de a vedea era cu totul altul, dovadă cuvintele de mai sus. El spunea că dacă el însuși sau mai mult chiar vreun înger din cer ar propovădui o evanghelie deosebită de evanghelia jertfei de pe Golgota să fie anatema adică brestema. În vremurile noastre de răzvrătire și îndoială, ucenicii lui Hristos nu vor putea convinge sufletele prin predicile lor, decât în ziua în care vor ajunge din nou cu îndrăzneală la credința curată, tare și neclintită a Sfântului Apostol Pavel, când vor ajunge să fie și ei nebuni pentru Hristos. Atunci lumea îi va asculta și mulți vor crede în cel propovăduit. Evanghelie deosebită o, câtă nenorocire aduce o ogorul lui Dumnezeu cei care propovăduiesc o evanghelie deosebită. Ea dă o direcție falsă sufletelor și în loc să le ducă spre Hristos, le duc spre chipul lumii acesteia trecătoare. Trebuie să cercetăm cu mare grijă orice învățătură, ca nu cumva să fie o evanghelie deosebită care să ne ducă pe calea morții, cum spune și Sfântul în gură de aur. Nici o credință falsă să nu primiți chiar de-ar fi venită sub forma dragostei. Căci dragostea adevărată stă tocmai în păzirea cuvântului scris al lui Hristos, așa citim la 1 -a epistolă a lui Ioan, la capitolul 6, la versetul 6. Orice altă dragoste care n-are această temelie este falsă. E doar forma dragostei fără conținut. Diavolul știe să se prefacă, dar cei ce sunt ai lui Hristos... Cei cu inima curată nu vor fi înșelați. Dragostea adevărată este numai aceea care te duce la adevăr, la Hristos și la cuvântul lui scris. Aceasta izvorăște din el, trăiește prin el și lucrează pentru el. Iar la versetul nou, pentru că avertismentul acesta este covârșitor de important, Apostolul Pavel, sau mai precis Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, repetă ideea din versetul 8 prin aceste cuvinte. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Sfântul Apostol Pavel vorbea cu autoritatea lui Hristos, pentru că evanghelia o primise direct de la Hristos, fără mijlocirea altui om. De aceea avea atâta siguranță, de aceea era atât de hotărât în lupta și în lucrarea lui duhovnicească. La 1 Corinteni 23 spune că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și ceea ce a primit direct de la Domnul avea atâta putere și autoritate asupra lui încât nimeni și nimic nu-l mai putea clinti. Puterea propovăduirii acestui mare om al lui Dumnezeu sta tocmai în acest fapt. Nu vorbea nimic de la sine, nici de la alți oameni, ci numai ceea ce a primit direct de la Hristos, mântuitorul său. Evanghelia lui nu era de o bârșie pământească, ci izvora direct din Hristos. Și dacă el ar fi avut vreun accident duhovnicesc, care i-ar fi întors privirile și spre altceva decât evanghelia curată pe care o primise, spune el deci dacă chiar el ar fi suferit ceva, spune el foarte apăsat și cu putere celor ce se întorseseră la Hristos prin el, să nu-l mai asculte nici chiar pe el. Aici se arată toată frumusețea lui duhovnicească și desăvârșita lui predare în brațele lui Hristos. El își dădea seama că trăind în trup, se pot întâmpla accidente spirituale, însă adevărul fiind unul și neschimbat, fiii adevărului să rămână statornici în adevăr, chiar dacă cel ce a propovăduit acest adevăr s-ar abate în vreun fel de la el. Evanghelia pe care Sfântul Apostol Pavel o primise direct de la Hristos era una și aceeași evanghelie pe care o propovăduiau și ceilalți apostoli. Și dacă Domnul Hristos și-ar mai descoperi Evanghelia sa și altor oameni, tot această Evanghelie și-ar descoperi-o, pentru că nu are alta. Frații mei, să nu primiți nimic din învățăturile care nu sunt armonizate desăvârșit cu Noul Testament, cu Evanghelia descoperită Sfântului Apostol Pavel, dacă vreți să nu vă puneți în de mântuirea. Căci încă de pe vremea apostolilor circulau, Evanghelii deosebite care, afară de Domnul Iisus și jertfa Lui, mai aduceau și alte lucruri. Să fim foarte atenți. Sfântul Apostol Pavel spunea, Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Cu câtă statornicie și hotărâre repeta el acest adevăr, Cum am mai spus, o spun și acum ca să fie limpezi cei ce ascultau sau citeau epistola lui. E bine să repetăm mereu învățăturile noului testament, atât singuri, cât și cu alții, ca să nu le uităm căci vai, circulă multe evanghelii deosebite. Și pentru că am ajuns să vorbim despre subiectul acesta, doresc acum să vă aduc un citat prin care am să arăt că adevărata credință ortodoxă se călăuzește foarte strict după aceste spuse ale apostolului Pavel. Urmează să vă dau un citat dintr-o lucrare a cărei bibliografie am să o descriu cu lux de amănunte pentru a fi siguri că cele ce vă spun constituie temeiul adevăratei credințe ortodoxe ale cărei baze au fost puse de către Sfinții Părinți ai Bisericii. Urmează, deci, un citat prin care arătăm care sunt bazele credinței ortodoxe, citat care va uimi deopotrivă pe protestanți, cât și pe o mare mulțime din creștinii ortodoxi care nu au cunoștință de aceste scrieri. Astfel am să spun că credința ortodoxă cea dreaptă este primită prin descoperirea lui Hristos, pe care au vestit-o Dumnezeu și Sfinții Săi Apostoli, au întărit-o Sfintele Sinuadei Ucumenice. Și este curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație în sufletire a diavolului. Sunt încă alte citate pe care nu le-am adus neapărat acum prin care Sfinții Părinți anatemizează la fel ca și Sfântul Apostol Pavel pe oricine ar îndrăzni să atenteze într-un fel sau altul la revelația lui Hristos care este Sfânta Scriptură a Lui Dumnezeu. Citatul pe care l-am spus este luat dintr-o lucrare intitulată Canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, semnată de arhidiacon profesor universitar dr. Ioan Enfloca, Floca, tipărită cu binecuvântarea în al preasfințitului Antonie Mitropolitul Ardealului Crișanei și Maramureșului la Sibiu anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau o canonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlu este parte din paragraful 20 de la pagina 598 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, epistola Enciclica Bisericii Una Sfinte și Apostolice adresată ortodoxilor de pretutinde. Așadar, cine vrea să cunoască adevăratele baze ale credinței ortodoxe? Cine vrea să știe ce înseamnă ortodoxism, să afle astăzi că adevărata credință ortodoxă are ca bază numai ceea ce a venit prin descoperirea, revelația lui Hristos, pe care au vestit-o Dumnezeiești și Sfinții Săi Apostoli, au întărit-o Sfintele Sinoade Ecumenice și care este curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare, de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație în a diabolului. Așa numesc Sfinții Părinții ai Bisericii orice adăugare la textul Sfintei Scripturi care este revelația lui Hristos, așa numesc ei orice îndrăzneală de a lua ceva din Scriptură, de a omite ceva sau de a schimba într-un fel sau alt textul sacru al Sfintelor Scripturi. Sfinții părinți ai bisericii, după modelul Sfântului Apostol Pavel, au anatemizat pe oricine îndrăznește să se atingă de textul sacru al Sfintei Scripturii. Așadar, tot ceea ce se practică și nu este în Sfânta Scriptură, tot ceea ce se practică și nu este propovăduit de cei 12 apostoli, de Dumnezeu și Sfinții ai Lui Hristos, este anatema automat de la sine, așa cum înșiși sfinții părinți ai bisericii au rostit chiar din primul secol al creștinismului. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cheierea programului G-005 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne bucurăm din inimă să știm că aceasta este adevărata credință care ne-a venit prin revelația Domnului Isus Hristos și care a fost încredințată Sfinților și Dumnezeieștilor lui Apostoli, canonizată apoi de Sfinții Părinți ai Bisericii și ajunsă până la noi, validată de cele mai luminate minți ale teologilor ortodoxi ale zilelor noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, dorim din toată inima ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie sfințit de către noi toți. Sfințit înseamnă pus deoparte, neamestecat cu nimic din alte învățături care vin nici de la noi și nici de la alți oameni. cuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să le primească prin Domnul Isus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Pentru slava ta ce neam sau limbă Te va lăuda. Tu ești Creatorul, Un veci vei rămânea. Slavă, slavă Noi te lăud. Veșnicia, Doamne, Ți vom cânta. Nu va fi vreodată Un colț de pe Pământ Să nu-ți cânte Laudă ție, Doamne, Sfânt, Că omenirea nu te va lăuda, Va natura, a striga. Slavă, slavă, noi te lauda, Și din inim închinare Svom